Dator nastean iritsiko da etxe askotara olentzero, beste askotara berriz, bizar zuri, erregemagoak. magoak. Beno, kontua da, egin beharreko opariek, baburuko min bat baino gehiago, eragiten sortzen dutela. Batira, gian buruko minori gutxitu txitu egin gozaizue gaur e, Irati Jimenezekin edo, bueno, bera, bentsat, horretara torretara, konsumer eroskiko gueguneko ardura duna dugu Irati gure kolaboratzailea egunon. Egunon, denoi. Bueno, bentsako badakigu joztailuak izaten dira opari, eizpidera izan ditugu emen gure poltsikoan, baina heldu entzat zerbait erosi behar izatera, Hau, bueno, askotan aparellu elektronikoak eta izaten oso Rayez, baii, lego, eh? bai. web, teko, dira, oso begiko, ez da, bai. Baina, askotan, bitxiketik eta hauek bezala teko ere bat dira elbentzako, ez? Eh? Askotan, bai. Baina, ordenagari guak, MPE iruak, kalako, zango dugu, katzarto elektronikoen dira, ez? Eh? Bueno, zein ekin askoko gara. Bari bidez nahi ba guzti, bideokamara digitalekin? Zer da kontuan izan behar duguna? Bari, momentu honetan daude, berrunda berro egiten bar eurokoak, beraz, ez nahi da oso merkeak, kopari egiteko modukoak, eta baitaren mila eta eurokoak, beraz, esan duguna prezio alde handia dago. Zertan fijatuko garen, batzuk edo besteak erozteko, bazkotan izaten da, arkazki kamerekin fijatu beharkaren gauza oso antzekoetan. Bari sistema optikoan, arkazki kamerekin pasatzen zaigun gauza berbera pasatzen zaigu. Zuma? izan litekela sun e, digitala edo sun optikoa, sun optikoa obea da eta sun digitala ezain ona, ez ematen hain kalidadea ona, beraz, hori izan liteke e, izan gurugu irispedetariko bat zeratako kalidade trezpeza egun, beti zuten da Zertarako erabiliko dugun, horretarako, ez? E, diogu behar badara liera apur bat profesionalagoa, ere izango da bat egin, egu grabatzeko, ez borren agaberakoa. Mm -hmm. Baina hor, egoten da prezio alde nahiko handia, sumean bertan. Zentsorea, izaten da beste faktore bat, zentsorea da, irudia arrapatzen duen hori eta irudia digital biurutzen duena, hori dakar ere egitekoa. Bimotartakoak daude, baina biak dira oso antzekoa, korreztu merezzi prezio aldaketarik. ZCD behitzen da bat, eka mm -hmm. TMOS bestea, baina horretan ez dago kalidadea onderik bat azen bestea, ia gorotan ez merezi. Eh, garrantzitsuena ala ere ez da irudia nola harrapatzen duen, baizik azken kalitatea zein ematen duen. Eta horretan bai izango dugu pixelak aipatzen ditugu ere, ezta? Bere iruzmena ematen dutena. Hori hor da fijatu gara. Eta hor egoten da, ba, adibidez 1280 pixel 620 pixel ematen dituzten kamerak nahikoenak izaten dira eta 400 euroren inguruan ni ibiltzen dira. 400 eurorekin esango dugu salba dezake genezake la kontu diez. Gero jakina alderdi fisikoa partejatu ba, beharko gara zenbat eh, adibidez USB sarrerak dituztela, ordenagailura sustena konektatzeko edo gure DVD irakargailura sustena konektatzeko sarrera daukatela, partejatu e, beharko gara ba irudiak editatu nahi baditugu gero irudi jakina formatu konp kompresio formaturen baten etorri behar dira. Kompresio formatuak diraba DIBEX zamatua, MPEG eta lakoak, ez? E, Zagunenak esan ditu da noiek DIBEX eta MPEG baitere ubebikoitza MW eta FLV Oiek diran normalenak. Oietariko edo baldin badauka, ondogoaz. goaz, mm -hmm. hori datika aparte baldin badauka, ja interneten seguruen hasi beharko dugu begira codex bat edo jeitzi beharko dugu eta karri gure horrenagailura etarekin edizio programak egin, ez da garria, ez, esan behar dira eta ez atenean normalean, e? edizio programa ohikoenak erabiltzen dituzten kompresio formatuak Zer beste formatu bat edan grabatzen badituzte eta gero komprimitu behar baldin baditugu, normalean kalidade apur bat galdu egiten dute mm -hmm. Eta azkenan bali izan duguna adibidez, eh, HD kalitatea maila altuena ematen duen bideokamera baterosten baldin, ba, baldin badugu, nez eta ba presa hautekia gorrentzeko eta irudi benetan kalitate maila ona nei baldin badugu, kasurretan, fijatu gaitzen zen itela alderdi fisikoan izan dezala HD-rako konektore berezi bat. Horrela zuzenean gukatze telebista baldin badaukagu, telebizatik bideokamerara egingo dugu koneksio zuzenean eta zer grabatu dugun berehala ikusiko dugu telebistan, artean argazkiekin egiten oh, du bezala. Uh -huh. Bueno, aberira, eh? <laughs> Edida, oñerrizko eh, zaugarriak kontuan izan beharrekoak, eta beti, okay. am, bueno, importantea da argi izatea zertarako erabildiko dugun. Zertarako, kamana. bai. Hmm? Eta etxerako nahi badugu egun eroko argazkin kamera normalak edabiltzen ditugun bezala, terztalin badugu beste ambizi horik, beste erabateko irudi hobeak egiteko, baiarra da, la laurik norotan hartituko ditugu bideokamara digital txikiak eta politak. Eta politak.